Право разбиране. 16-та лекция от учителя държана при общия окултен клас на 5 януари 1927 година с Ряда в София. Верен, истинен, чист и благ. Всякога бъди Размишление Изпейте упражненията «Киамет Зену» и «Давай, давай» и обърнете внимание на контраста, който съществува между тях. В коя от двете песни има повече живот? «Давай, давай» трябва да се пее с движение. Когато дойдете до паузите в една песен, те винаги изразяват едно засилване. Паузата засилва съдържанието на песента. Песента «Давай, давай» е силен мотив, който събужда в съзнанието на човека ред образи и картини. Вие можете да вземете тази песен като задача в живота си – да давате от себе си. Всеки трябва да сее на нивата своето семе. Когато пеете, вие не трябва да мислите за външната публика, нея да задоволите – а трябва да мислите за вътрешната публика, която е в самите вас. Ще пеете на себе си, докато сами бъдете доволни. Ще накарам да изпее някой от вас, който пее хубаво и друг, който пее слабо, който не минава за певец, да видим кой как ще я изпее. Всеки трябва да бъде свободен да пее макар и да му се смея. Музиката, пението са необходими за човек. Бътищия говор ще бъде музикален, отмерен. Сега, ако искате да изговорите думата любов музикално, вие не бихте могли, защото ударенията на тази дума препятстват на самия музикален ритмус. Всяка дума има известен брой вибрации, известно количество трептения. Ако не чувства тия трептение, човек може да говори за любовта, но ни най-малко няма да предаде идеята за любовта. На същото основание човек може да говори за мъдростта, за истината, но ако не чувства техните вибрации, той няма да предаде идеята, която те съдържат в себе си. Един тон може да се вземе правилно, а може да се вземе и неправилно, криво. Следователно, ако искате да живеете добре, т.е. да вземате правилно тоновете, вие трябва да се обичате, да живеете в мир, Езикът ви да бъде музикален, да се подчинява на пределата на новата музика. За пример, вие можете да извикате някого с висок груб глас, а можете да го извикате и тихо, нежно. И в двата случая изразявате две различни неща. Вие трябва да знаете, че при изговарянето на всяка дума в мозъка стават известни промени. Според начина на произнасенето, думите произвеждат или хармоничен, или разрушителен ефект.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 Прочете се резюме от темата съществени качества на съвременната култура. Напишете на дъската една точка. Сама по себе си тази точка е жива. Под понятието точка ние разбираме едно малко съприкосновение с Божествения свят. Тя говори само за едно отношение с Божествения свят. За да има повече отношение, тя трябва да се прояви. В каква посока може да се движи точката? Коя е първата възможност за нейната проява? Точката трябва да намери своя полюс на движение. Щом се напише още една точка до първата, веднага ще се образува права линия. Следователно, правата линия представлява двата полюса на една точка, която иска да се прояви. Затова ние казваме право ходи, право мисли. И когато говорим за правдата, ние винаги мерим нещата по права линия. В този смисъл, правата линия подразбира отношение между две разумни същества. Тия две разумни същества са Бог и ти самият. Значи правата линия означава отношение между Бога и човешката душа. Който не разбира законите на правата линия, той не може да разбере и своите отношения към Бога. Ако приемете, че правата линия има една точка повече или по-малко отколкото трябва, вие нарушавате равновесието на тази права. Всяка права линия се определя само от две точки. В науката определят правата линия като път, като следа образувана от движението на точката в една посока. Обаче, щом точката остави известни следи, това е вече път на движение, а не права линия. Следователно, под права линия трябва да разбираме отношението между две разумни същества – тези отношения, тези закони са включени в правата линия. Щом разберете законите на правата линия, вие ще разберете законите на телата. Ако не разберете законите на правата линия и останалите няма да разберете, те са по сложни И тъй. Човек първо трябва да разреши какви трябва да бъдат неговите отношения към правата линия. Към Бог. След това той трябва да определи отношенията си към своите ближни, да дойде до законите на плоскоста, до квадрата, дето има вече две измерения – към Бога и към своя ближе. И най-после човек трябва да определи отношението си към цялото, да дойде до законите на телата, до Куба, който има три измерения. Един ден, когато човек пожелае да се върне към Бога, отдето е излязъл, той трябва да изучава законите на четвъртото измерение. Четвъртото измерение представлява връщането на човека към Бога по обратен път. Значи, човек е дошъл някъде от пространството, минал е през света на трите измерения – физическия, сърдечния и умствения свят. И сега трябва да мине в света на четвъртото измерение – да се върне към Бога, мястото от някога е излязал. В този свят човек ще вижда нещата от всички посоки. Той ще разглежда всички свои минали съществувания, ще види причините и последствията на всичко, което е преживял. Той ще има фотография на всички свои съществувания и ще ги изучава. Знаете ли каква е разликата между първото и четвъртото измерение? При първото измерение човек излиза от Бога, слиза надолу и се отдалечава от него. При четвъртото измерение той се вглъбява в себе си, но същевременно се качва нагоре към Бога. Значи има слизане и качване. Първо човек трябва да дойде до правата линия, да определи отношенията си към Бога но си назапитват не какво нещо е Бог. Казано е в писанието Бог е любов. Какво нещо е любовта? Аз вземам любовта в нейната най-малка проява. Да желаеш доброто на другите, както го желаеш за себе си. Това е любов. Ако разберете любовта в тази проява, вие ще имате прави отношения както към себе си, така и към ближните си. Ти и ближният ти образувате базата, върху която може да се гради. Който не може да постави правилна база на живота си, той ще взема крив път. Някой иска да стане велик. Как ще стане велик, ако не се движи по права линия? Прав трябва да ходи човек. Колко хора днес ходят, мислят и чувстват право. Повечето хора не ходят, не мислят и не чувстват право, вследствие на което образуват все криви линии и казват, че светът се е изкривил. Разбира се, че ще се изкриви светът, щом се изкривяват правите линии. Когато се нарушават законите на правата линия, образуват се криви линии, а това не е нищо друго. Освен лъкатушене в живота. Следователно, когато човек наруши Великия закон на правата линия, Господ го поставя в един кръг, където той непрестанно се върти. Той е затворен в този кръг, както е затворено пилето в яйцето и живее там без идеали, без разширение, без свобода. Защо е затворен човек? Защото няма послушание. Някой казва Аз съм свободен човек, мога да правя каквото си искам. Не. Ти си затворен в една малка черубка, в тоя мозък и мислиш, че си свободен. Че много знаеш. Ти знаеш толкова, колкото разработени способности имаш в този един и половина килограма вещество, поставено в твоята малка глава. Ти си правиш иллюзии, че всичко можеш, че си в положението на някакъв цар, който знае само да заповяда. С един и половина килограма мозък човек се мисли за много учен. Той мисли, че може да оправи света, да тури ред и порядък, да постави нови закони, как трябва хората да се женят, как трябва децата да се възпитават, какви църкви трябва да съществуват, какви здания да се правят и т.н. Въпреки това, ние виждаме, че от панти века всичко, което човека е създал, съградил, все се разрушава. Защо? Защото в човешките творения няма вътрешна архитектура, няма вътрешен устой. Достатъчно е един ангел да мине по край някое човешко здание и да го заседне слабо с кръка си, за да стане моментално то на прах и пепел. Нека хората не се заблуждават в себе си. Те не са те, които създават света и формите в него. Правилните форми са вече създадени. На хората не остава друго, освен да копират създадените вече форми. Те трябва да отидат в духовния свят, там да изучават строежа на тия форми, оттам да възприемат новата култура, като се върнат на земята. Да приложат онова, което са научили. Съвременните хора са подложени на изпит. Опитват ума, сърцето, волята им. Бог е вързал хората един за друг, да не бягат. Някой седи в центъра и мисли, че е свободен. Не, и той не е свободен. И другите, които са по периферията, и те не са свободни. Защо не е свободен поне онзи, който е в центъра? Защото с него са свързани всички уния, които са по периферията. На него не остава друго, освен да разглежда въжетата, с които е вързан и да търси начин как да се развърже. За да се развържи от тия въжета, за да се освободи, човек трябва да изправи отношенията си към Бога, т.е. да направи линията на своя живот, която сам Той е изкривил права. Как ще се освободи? Като реже въжетата. Днес ще отреже едно въже, утре друго въже и по този начин ще се освободи от връзките на своя живот, които го успъват. Ако един човек се освободи от връзките си, много още остават неосвободени, но който веднъж се освободил, той ще проповядва на другите как могат и те да се освободят? Ще им посочи начин, по който трябва да извоюват своята свобода. Някой казва Не режи това въже. Не. Ако е дошло време за рязане, режи въжето и не мисли. В този случай е по-добре въжето да се отреже, отколкото да остане неотрязан. Сега Невидимия свят изисква от всички хора, на които съзнанието е пробудено, да изправят отношенията си към Бог. Ако имате две разумни същества, А и Б, какви отношения ще имат помежду си? Първо, те ще имат една и съща посока на движение, ще се движат нагоре. Някой казва, че А ще бъде равно на Б, значи те ги съединяват с знака равенство. Обаче съединени със знака равенство, те не могат да се движат. Дето има равенство, там движение нагоре не може да съществува. Друг път събира тия същества, но и това е невъзможно. Две живи същества не могат да се събират на едно място и да се турят в една картина. Знакът равенство подразбира движение, но движение на две успоредни линии. Да събереш парите в една и да не ги мърдаш, това не е движение. Това е смърт. По същия начин, ако събереш двама души на едно място, и това е смърт. Когато казваме, че хората са се събрали на едно място, ние имаме предвид, че те са се събрали да обменят помежду си мисли и чувства. В мислите в чувствата на хората има движение. Техните мисли не остават на едно място, както парите в каската на скаперника, но пътуват движат си из пространството. Ако някой иска да се събере със даден човек и да остане на едно място с него и двамата ще умрат. в това събиране няма никакво движение. При покой няма. Който иска да се успокои, той ще се натъкне на най-големите противоречия и нещастия и те ще следват едно след друго. И тъй. Всички трябва да знаете, че няма покой в света. Всичко в живота е във вечно движение. Човек може да измени само посоката на движението си, но по никой начин той не може да спре това движение но си не искат да въздействат на Бога, да им даде почивка, да не страдат вече. Това е неразбиране на закона. Значи тези хора искат да се съберат с Бога, да уредят работите си. Човек може моментално да уреди работите си как? Много лесно. Представете си, че вие сте беден човек, но имате сила, знание, с които можете да произведете електрически ток с температура 500 000 градуса. При тази температура вие можете моментално да превърнете въглена в диамант. Дават ви парче въглен, тежко 1 кг. Вземате въглена в ръката си, държите го само 5 минути и той се превръща в диамант. При това положение ще бъдете ли беден човек? Днес всички хора искат да бъдат силни, да имат знания, но всичко това да дойде отвън по някакъв механичен начин. Не. Силата, знанието ще дойдат отвътре като резултат на усилие, на вътрешна деятелност в човека. Силата, която иде от Бога, действа по правиления. Ето защо, когато казвам, че човек трябва да има връзка с Бога, разбирам, че той трябва да върви по права линия. Който се свързва с Бога по права линия, той може да разполага с онова, което Бог съдържа в себе си. Който няма тази връзка, той ще бъде обикновен човек. Ще се ражда и умира, ще събира и изважда. Във всичко ще се превръща, но от него нищо няма да излезе. Казвате, толкова години вече от как живеем на Земята, нима нищо, до сега не сме свършили. Ако някой пътник е изминал 500 000, 000 км, а пред него стоят още хиляди и милиони км да изминава, трябва ли той да спре и да мисли, че е свършил нещо? Наистина, този пътник е изминал много километри път, но още колко много го чакат. Ами като измина и тях, какво ще постигне? Ти извърви този път, че тогава ще мислиш. Като минаваш този път, ти ще придобиеш нови опитности, чрез които ще разрешиш поне една от най-малките задачи на космоса. Най-малката задача ще се заключава в това да разрешиш на какво е равно A плюс B. Като решиш тази задача, ще ти дадат по-сложна да намериш на какво е равно а 2 плюс B2 по 2. Какво означават скобите? При първото действие няма скоби, а при второто има. Скобите показват, че едно вещество или е дадена материя е на твърда черупка като яйцето и това вещество трябва да реши задачата как да излезе от твърдата черупка, как да излезе от неблагоприятните условия на живот. Представете си, че в една пура са затворени някои вещества и хвърлят пурата от земята към луната. Какво ще стане с тия вещества, ако отворят пурата преди да е стигнал до луната? Има смисъл да се отвори пората само когато тя стигне на Луната? Това подразбира яйцето. Яйцето е изпълнило своето предназначение само когато се отвори черупката му при пристигане на Луната. В този смисъл яйцето не е нищо друго, освен мушкало, с което разумните същества оправят известни клетки от слънцето отправят известни клетки от Слънцето към Земята. Също така от Слънцето изпращат някой философ, който дълго време е мислил по известни въпроси. Полесно е на някои духове да слязат на Сириус, отколкото на Земята, дето материята е много гъста. Когато в невидимия свят говорят за Земята, на всички настръхват косите. Казвате, тогава ние сме големи герои, щом сме дошли да живеем на земята. Не сте герой вие, но преждевременно сте отворили вратата на вашето яйце. От тук ще ви наведа на следното положение, което всички трябва да знаете. Съзнанието на човека е обвито в една черупка като в яйце, в която се крие неговата душа. Тази обвивка, тази врата трябва да се отвори точно на определеното време. Пъпката трябва да се отвори точно на своето време, при благоприятни за нея условия. Следователно, земята претърпява известна метаморфоза вследствие на благоприятните и неблагоприятните условия, на които се натъква. Казано е в писанието, търсете ме, докато съм близо. Това подразбира, използвайте благоприятните условия, докато са близо до вас. Щом благоприятните условия се отдалечат от вас, колкото и да викате и да се молите, те няма да се върнат вече. Когато се казва, че всеки може да бъде спасен, това е вярно в смисъл, че условията за това спасение се дават общо за всички, а от човека зависи как ще ги използва. Специални условия в света не съществуват. Та, като казваме, че Бог работи, трябва да имаме предвид, че Той работи едновременно и за частите, и за цялото. Бог работи в целия космос и всяко същество трябва да се ползва от силите, които се съдържат и в частите, и в цялото. Ето защо всяка промяна, която става в цялото, едновременно с това, тя се отразява и върху частите. Чувствителният човек всякога възприема промените, които стават в природата. Ако някъде се разрушава една планета, това разрушение ще се почувства от много хора на Земята. Много от страданията и радостите на хората се дължат именно на някакви промени в космоса или на страданията и радостите, които други същества преживяват, а те ги възприемат. Който не живее в божественото съзнание, той не може да разбере причините на тия страдания и радости и ги приема за свои. Един ден, когато висшето съзнание се пробуди в него, той ще разбере вътрешния смисъл на Божествения живот. Към това се стремят всички хора. Затова Апостол Павел казва Сега знаем от части, а тогава ще виждаме лице в лице. Сега аз вземам правата линия като закон в живота. Представете си, че вие сте скарани с всички ваши приятели. Искате да се примирите с тях, но не знаете как да поступите. Не намирате изходен път. Как ще се примирите? По пътя на правата линия. При това помирението трябва да стане вътрешно, а не външно. Според законите на правата линия ти не можеш да обичаш когото и да Ти не можеш да се примириш с даден човек, докато не почувстваш, че в него живее божественото. Щом почувстваш божественото в човека, ти ще се отвориш за него и той ще се отвори за теб. Докато не се е проявило божественото в човека, ти гледаш на него като на нажива статуя. Щом се прояви божественото, между тебе и него веднага настават известни отношения. Тогава човек съзнава, че за Бога всички хора са еднакво ценни. Ако всеки човек гледа на ближния си като на същество, в което божественото живее, между хората ще има пълно разбирателство. Според мене, правилно е човек първо да уреди отношенията си към Бога, а после към хората. Ако постъпи по обратния път, той ще изгуби много време без да постигне никакви резултати. Ако отидете в Америка без да знаете английски, ще почувствате колко сте далеч от хората, ще поискате да влезете във връзка с някой американец, но като не знаете езика му, той ще махне с ръка и ще ви отмине. Обаче, ако божественото съзнание е пробудено у вас, този американец ще ви погледне, ще се спред пред вас, ще ви проговори и ще пожелая да ви заведе от дома си. Няма да мине дълго време и вие ще започнете да говорите английски език. Законе. Когато, когато обичаш някого, ти можеш да говориш на негови език. Ако този човек те обича, и той ще говори на твоя език. Докато любовта не дойде между хората, те ще говорят помежду си на чужд, непонятен за тях език, вследствие на което ще се нуждаят от речници да превеждат. За пример, чувате да се говори понятие, концепция, есенция, еквивалент, куб, плоско с пентаграм, шестоъгълник. Думи все непонятни за хората. Какво нещо е шестоъгълник? Това са обяснявали още от най-стари времена. Според тези обяснения, шестоъгълникът представлява две по две успоредни линии, които се движат в противоположни посоки. Следователно, когато шест различни същества ще се движат две по две, в две различни посоки, те образува че студени. Това наричаме слизане и възлизане на духа. От философско гледище безсмислено е да се говори, че духът слиза и възлиза. Защо е безсмислен? Защото духът не заема никакво място в пространството. Тогава как е възможно това, което не заема никакво място в пространството, да слиза и възлиза? Значи духът работи едновременно и в гъстата, и в рядката материя. Гъстата и рядката материя представляват посоки на движение – два полюса на живота. Тези две посоки се наричат още положителна или потенциална и отрицателна, или кинетична енергия когато духът минава от една енергия в друга, образуват се две противоположни движения. Питам, какво става, когато кинетичната енергия минава в положителна? Например, внася да е един запален въглин между незапалени въглища. Какво става с незапалените въглища? Положителната енергия от незапалените въглища минава в кинетична или отрицателна и по този начин – Неразголерите въглища се разгорява. Значи и тук става смяна на енергиите от положителна отрицателна. Да бъдеш положителен, това подразбира да се пълниш, да бъдеш отрицателен. Това подразбира трансформиране на енергията, т.е. изпразване, изливане на енергията навън. Кинетичната енергия е закон на изпразване, а потенциалната е закон на пълнене. Доброто е пълнене. Злото – празнене. Който се изпразва, той се освобождава от злото. Следователно, когато човек се изпразва от злото, той нищо не губи от това. Напротив. Печели като наблюдавам живота и разбиранията на съвременните хора, виждам колко мъчно е за тях, даже и за учените, да схванат и приложат новия морал в живота си. Например, според законите на самосъзнанието, когато хората придобиват, те мислят, че са изгубили нещо. Ако е въпрос за загуба, истинска загуба е когато човек не се пълни с доброто. Истинска печалба е, когато човек се празни от злото. Обаче, в пълния смисъл на думата, загуба в света не съществува. За пример, дали губиш пари или печелиш пари, това не е загуба, нито печалба, защото тази загуба или печалба не изменя твоя характер. Парите, силата, учението, не придават никаква цена на човешкия характер. Богатството, силата, знанието не могат да се увеличават, нито да намаляват добротата на човека. Те представляват само методи към намиране и придобиване на доброто. Истинското богатство е добродетелта в човека, т.е. пълнежът с кинетична енергия. Доброто е общо, колективно притежание. Никой не може да каже, че доброто е негово притежание, вследствие на което е неделимо. Както добротата, така и любовта, мъдростта и истината са колективни. Те са общо притежание. Никой не може да каже «Тази любов е моя, тази истина е моя, това знание е мое». Или тази мисъл е моя? Мисълта, която ти считаш твоя, преди да дойде до теб, е минала през милиони глави. Много хора са мислили като тебе, но никой още не е могъл да разреши задачите на своя живот. Някой казва, аз измислих нещо. Нищо не си измисля. Ти само си хванал някоя мисъл в пространството и считаш, че е твоя. Който разбира този закон, той ще се радва, че е дошъл в такова състояние, да схване мислите на някои висши същества. Значи, той е могъл да влезе във връзка с същества от по-високи светове. И за това казвам. Работете върху себе си да развиете своето радио, с което да влизате във връзка с мислите на по-напредналите от вас същества. Само по този начин човек може да се добере до такива истини, които иначе не би могъл да придобие. Казвате. Как се предава мисълта от едно по-напреднало същество на друго по-ненапреднало? Първо мисълта се предава в съзнанието на даден човек като импулс да направи нещо. Тогава той казва, аз искам да се проявя, да направя нещо. Той ходи на тук, на там, ляга, става, има някакъв импулс да извърши едно добро дело. Иска да направи нещо, но не знае как да поступи. Питам, как ще направите това добро? Импулс, сила, желание имате, но начин нямате. За тази цял вие трябва да влезете във връзка с това същество, да научите езика му. Това ще постигнете като премахнете от пътя си всички препятствия. Грехът е най-голямото препятствие, което пречи за връзката между хората и възвишените същества. Когато някое разумно същество дойде при вас, то ще ви запита: Можете ли да премахнете всички препятствия в живота си, за да започнем една разумна работа? За да отговорите на това същество, вие трябва да поставите ума и сърцето си в положение на две успоредни линии т.е. в пълна изправност. Щом умът и сърцето на човека са в пълна изправност, той вече има първото условие да влезе във връзка с напредналите същества и да се ползва от техните мисли и чувства. Да бъде човек изправен в своите мисли и чувства, това подразбира да върви по законите на правата линия. Някой човек е пръв министр в България. Ходи, работи, мисли и вседо за отечеството си. Един ден, висшето съзнание се пробужда в него и той вижда, че първото отношение, което има в живота си, е отношението му към Бога. Веднъж съзнал това, той веднага се отказва от министерския си пост, като заявява, че не може да служи едновременно на двама господари. Закон е. Човек не може да бъде едновременно обичан от света и от Бога. Ако светът го обича, невидимия свят няма да се интересува от него. Ако невидимия свят се интересува от него, светът ще го ненавижда. Защо невидимия свят не се интересува от човека, когато светът го обича? Понеже светът е богатство, невидимия свят не иска да си лиши, лиши човека от това богатство, не иска да развои съзнанието му. Да си свързан със света това подразбира да станеш член на една бъхчеванджийска кооперация, да работиш цяла година усилено и на края на годината да видиш, че всичко е очукано, избито от град, отнесено от наводнение. Погледнеш тук, погледнеш там, нищо няма. Ни зеле, ни лук, ни картофи, ни боб. Ти се чудиш какво да правиш. Едва сега виждаш, че всичко това, на което си разчитал, било е иллюзия. Казвам, такова нещо е бъхчеван джелъкът. В него има труд, мъчение, усилие, но главното няма. Благословението. Не е достатъчно човек само да работи. Ако някой свири и свирените му не се благославя, какво се ползва той? Ако мислите и желанията на човека не се благославят, какво се ползва той от тях? Всяко нещо в живота има смисъл, когато се благослави. Всяка мисъл трябва да се придружава с велика радост, да въодушеви човека, от когато е излязла. Някой казва, за мен никой не се грижи. Не, това не е вярно мислене. Кажи в себе си, до сега аз никога не съм мислил за Господа, от сега нататък ще почна да мисля. Дойде ли човека в него отрицателна мисъл, че е нещастен изоставен от всички, нека обърне знака от отрицателен в положителен ни да каже Аз се отказах от Бога, затова съм нещастен. Обаче отнес аз се отказвам от всичко онова, което ме е спъвало в живота и се обръщам към Бога, на Него да служа, на Него да се подчиня. Това е закон за трансформиране, който трябва да се изучава и прилага в живота както на отделния човек, така и в живота на обществата и народите. Във всяко околотна школа трябва да се изучават законите на живота. За пример, хората често казват един за друг, съдбата му е такава или той е човек без вдъхновени. Питам. Какво нещо е съдба и какво нещо е вдъхновение? Човек е вдъхновен тогава, когато има едно същество, което го люби, което се интересува от него. Няма ли някой да го обича, той изгубва вдъхновението си. Това същество, което ви обича, може да бъде на физическия свят, може да бъде в духовния свят и най-после може да бъде в божествения свят. Ако това същество престане да ви обича, вие ще изпитате в душата си не бива ли страдания. Та когато невидимия свят клопа на сърцата на хората, той има предвид да събуди техните сърца, за да започнат от умовете им да работят и волята им да приложи това в живота. По този начин, те ще влязат във връзка с онези същества, които ги любят. Човек среща в живота си много противоречия, но те идват в услуга на неговото развитие. Чрез противоречията човек ще разбере себе си. Ще разбере и другите хора. Според индуското учение Господ слиза на земята на всеки 300 милиона години да освободи човека, човечеството от неговата карма, от натрупалата си гъста материя. Той трансформира тази гъста материя, преработва я и така освобождава хората от нея. От тук виждаме колко велико е Божието търпение. И сега аз възоснова на този закон. Бог впряга хората на работа, като им дава част от тази гъста материя. Те сами да я преработват. На този дава едно кило от тази материя, на он си 2 кила, на трети 10 кила, на четвърти 100 кила. Всеки му според силите. Бог не оставя никого без работа. Той впряга на работа всички същества, от най-малките до най-големите. Който мисли, че може да прекара живота си без работа, той е на крив път. Колкото и малко да е някое същество, било то... Някакъв пълнешна енергия, било някой елемент, било някой микроб, непременно ще работи. Нищо в света не е в покой. И светлината всеки момент върши някаква работа. Мислите ли, че положението на светлината е леко? Аз съм виждал как слънчевите лъчи плачат с лазироня. Те не плачат като хората, но по особен начин. Когато един слънчев лъч изгуби своята първична енергия, т.е. когато диателността му се намалява, той усеща голямо безпокойство в себе си. Колкото и да са ефирни слънчевите лъчи, в тях влизат разумни същества, пътуват като в трен. Слънчевите лъчи се разговарят с тях, носят ги в пространството. Който може да повярва, че един слънчев лъч наистина има, Разумни същества в него. Те, и, те пътуват с него из цялата Вселена. Мнозина ще кажат, че това е заблуждение. И аз съм съгласен с вас, че това е заблуждение. Какво означава думата заблуждение? Тя означава нещо заболено, скрито, неразрешено. Значи всяко неразрешено нещо е заблуждение. Та вие трябва да дойдете до трезвата мисъл в живота. Не е въпрос до заблуждение, но съзнанието на човека трябва да се разтърси. Той сам да види с какво знание разполага. Вие трябва да се готвите, да работите върху себе си, защото един ден ще ви поставят на тежък изпит и ако не сте готови, ще дойдете до отчаяние. Но си намислят че никой не се грижи за тях и за това казват. По-добре да заминем зонзи свят, тук никой не се интересува от нас. Да се мисли така, това е самозалъгване. Как ще отидете на онзи свят без билет? Там без билет не пущат, още на първата гара ще ви върнат назад. Всичко в живота е разумно. Който иска да замине зонзи свят и да има отворен път, той трябва да бъде послушен. Вратата на онзи свят се отваря само за послушния ученик. Послушание, смирение, чистота, любов трябват на ученик. Смелост трябва на ученик. Като дойде до страданията, той трябва да бъде готов да страда. За какво трябва да страда ученик? За истината. Ама нямал пари. Още по-добре. И без пари се живее. Стисни в ръката си един въглин и виж в какво ще се превърне. Ако превърнеш в диамант, ти ще имаш пари колкото искаш. Сега, представете си, че ви кажа да отидете на витуша, дето ще намерите една златна английска лира. Колко от вас ще повярва. Ще ви кажа така. Идете на витуша и на Еди, коя си височина, ще видите един голям плосък камък. Спрете се пред този камък и торете дясната си ръка върху него. Насочете ума си към него, силно концентрирайте мисълта си и пожелайте да намерите под ръката си една златна монета. След това ще дойдете в състояние на заспиване и като се събудите, под ръката си ще намерите една златна английска лира. Как ще си обясните това явление? Ще кажете Вярно ли, казва учителя, че под ръката ми ще намеря една златна лира? Представете си, че не намерите никаква монета. Какво ще кажете тогава? Ще кажете Учителят ме изгони да гоня Михаля. Ако е въпрос само за една златна монета, аз можех да поискам от някой приятел. Не. Ако вие имате вяра без никакво съмнение, достатъчно е да турите ръката си на този камък, за да намерите златната монета. Щом нямате вяра, никаква монета няма да намерите. Най-малкото развояване в съзнанието прави опита несполучлив. Ако някой беден човек отиде при онзи, който живее в божественото съзнание и му поиска помощ, той още при първото бъркане в джоба си ще извади точно толкова пари, колкото бедният иска. Човеко, когато божественото живее, той не носи никакви пари в джоба си, но когато му поискат, всякога има. Питам, ако живеете в божествения свят, Сиромашията може ли да съществува? Ще кажете «Не, ние не можем да се залъгваме с такива работи. Ако бащите ни са богати и ни оставят наследство, разбираме, а тъй да туряме ръката си на някой камък и да намерим под него златна монета, не вярваме». «По-възможно е за нас да отидем в някоя банка и оттам да изтеглим известна сума». Казвам «И в банка да отидете». Пак трябва да турите ръката си, иначе и там не дават тъй лесно. Аз ви навеждам на тия мисли, за да се създаде у вас силна вяра. Всичко в живота е възможно и постижимо само при разумния живот. Златото се ражда в земята, то не се натрупва само по себе си. Следователно, Колкото по-добри и разумни стават хората, толкова повече злато се ражда в земята. Златото расте и зрее, както плодовете. Колкото по-лоши и неразумни стават хората, толкова повече се намалява златото и скъпоценните камъни в земята. Тази е една от великите истини на живота. Човек сам трябва да внесе богатството в душата си. Има ли първичните идеи в ума си, той ще придобие вътрешно богатство на своята душа. И тъй. Най-важното за вас като ученици е да имате прави отношения, прави разбирания за невидимия свят. Следователно, който иска да живее в неговото съзнание, да си създаде характер, той трябва да влезе във връзка с невидимия свят. Някой казва: Аз да си поживея, че после е лесна работа. Не. Още сега трябва да направите тази връзка, а не като остареете. Когато остареете, когато изгубите всички жизнени сили и станете неспособни за работа, тогава нищо не можете да направите. На каквато и възраст да сте, вие трябва. Постоянно да се подмладявате. Не да мислите за старост. Постоянно подмладяване. Този е законът на вечения живот. Всеки ден трябва да работите за своето подмладяване. Тази идея ще внесе нещо ново във вашия живот. Който държи в ума си идеята за подмладяване, той всеки ден ще получава по нещо ново от невидимия свят. Сега, за новата година, желая помежду вас да се въдвори мир. Желая всички да бъдете кротки не само външно, но и вътрешно. Кротки по сърце. Христос казва на едно място в писанието Елате при мене, защото съм кротък и смирен по сърце. Ученикът трябва да бъде кротък и смирен, да разработва в себе си вярата, надеждата, да ги усилва, да бъде готов на всички страдания. Той трябва да бъде готов да го поставят в реторта, да го трансформират, да се преобрази. Той трябва да развива в себе си възвишени и красиви чувства, да устоява на всички изпитания, без никакво колебание. Ако вървите по пътя, по който съвременните хора вървят, нищо няма да постигнете. Хиляди години могат да минат, но нищо няма да придобиете. Казано е в писанието, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Това подразбира на смирените, на разумните деца, Бог дава прави разбирания за живота. Следователно, смирените се радват, а горделивите се мъчат и скърбят. Смирените е мязът на унези муми, които имат естествен цвят на литето си, без козметика, без външни червила. Горделивите е на муми, които се червят и пудрят, но винаги остават недоволни. Кое е по-хубаво? Да бъдеш Естествено красив или да си служиш разни козметични средства и всеки ден да губиш тази красота. Мнозина от съвременните хора имат неправилни разбирания за живот. Те мислят, че ангелите трябва да слезат от небето и да ги издигнат както Илия в огнена колесница. Колкото и да чакат с тях, това не може да стане. Илия беше минал през ред посвещение, заради което трябваше да го дигнат на небето с огнена колесница. Обаче, когато повторно дойде на земята, той трябваше да мине през още едно тежко изпитание. Пожеланието на Иродиада трябваше да отрежат главата му и да я поднесат на блюдо. Като Илия, той мислеше, че светът може да се оправи с насилие. На небето обаче той разбра грешката си и реши да се върне пак на земята, да изправи погрешката си и да научи хората да живеят правилно. Той слезе на земята като Йоанн Кръстител и опита закона око за око. И наистина Йоанн плати с главата си да, да, за да изкупи сторената погрешка, която направи като Илия. Сега и Христос ще дойде на земята да покаже на хората, че сплюене, споругания, с разпъване на кръст, светът не може да се поправи. Когато човек направи някоя погрешка, той трябва да се разговаря с нея като с разумно същество, докато я изправи. Например, някой човек задигнал от брат си пари повече, отколкото може да носи и отколкото съвременния морал позволява. В този случай, ето как трябва да постъпи. Кажете му, братко, товарът ти е много тежък. Не можеш да живееш и да го занесеш до определеното място. Ако искаш, дай друг му част от товара си, да ти олегне. Ако някой човек има разположение, цели, на, раз, на разположение цели тонове злато, а хората около него едва не смогват да задоволяват нуждите на своя живот, той трябва да им каже «Братя, вземете турбите си, извикайте своите ближни и елате при мене да разделим богатството». Който не познава този човек, ще каже «Лаком човек е този, задигнал е всичкото богатство за себе си». Питам «Могат ли да се крадат парите?» Или може ли да се краде Словото Божие? Кражба в света не съществува. И злото в този смисъл не седи в открадването на неща, нито в укриването на някои материални неща, но в маскиране на истината. Злото седи в това, когато проповядаш на някой човек за Бога, обещаваш, че ще му покажеш пътя на светлината, а ти го водиш в тъмнината. Злото седи в това, когато изпразваш сърцето на човека, когато вземаш най-ценното от него, а в замяна на това, нищо не му даваш. И тъй, ако искаме да имаме добри отношения с ближните си, първо ние трябва да имаме правилни отношения към Бога. Тогава ще придобием вътрешен мир, вътрешна радост и веселие. Ако човек не се примири с себе си, той не може да живее в мир с ближните си. Следователно, който иска да живее в мир с ближните си, той трябва първо да живее в мир с себе си. Животът и отношенията ви с ближните са основани на същите закони, на които почива вашия живот и отношенията ви към самия себе си. Верен, истинен, чист и благ – всякога бъди. 16 та лекция от учителя Държана пред Общио Околотен клас на 5 януари 1927 г. Сряда в София.